Doamna Patriarhului, Pista 14. Leticia, Hoața, Călugărița Curvă, cotcodăceau papagalii cei mari din crângele de fier forjat, de sub frunzișul de sticlă colorată al bolții centrale a pieței, știindu-se în afara oricărui pericol din partea acelei liote devastatoare de pirați improvizați. Prezentă în piață în zorii tuturor zilelor de miercuri din copilăria zgomotoasă a acelui minuscul general de baciocură, a cărui voce cu cât creștea mai mult, devenea mai afectuoasă, iar gesturile cu atât mai feminine cu cât și le dorea mai bărbătești cu sabia lui de rigă, pe care o târșea după el, făcând-o să la fiecare pas, dar rămânând imperturbabil în mijlocul acelui jaf, semeț și tăcut cu aerul acela mândru și inflexibil, așa cum îl învățase mama sa pentru a fi la înălțimea stirpei pe alese, pe care ea însăși o făcea pulbere în mijlocul pieței, prin acele porniri de cățea furioasă și prin Turile ca la ușa cortului slăbozite sub privirile împietrite ale bătrânelor negrese cu turbane din cărpe colorate, cele ce suportau insultele și contemplau jecmăneala fără a clipi, cu o liniște abisală de idol așezați pe pământ, fără a respira rumegând frunze de tutun, cocoloașe din frunză de coca și tot felul de ierburi care le ajutau să supraviețuiască unei obrăznicii atât de neașteptate până când vigelia aceea, a asaltului Letithiei, Nazareno l-a sfârșit, moment în care aceasta șcroia croia drumul alături de păpușa de general, printre porcii cu coamele zbârlite și câinii cu cozile între picioare, strigând ca întotdeauna de lângă intrarea principală: Să trimiteți socoteala la guvern, iar bătrânele negrese suspinând ușurate: Doamne! Dacă ar ști generalul, dacă ar fi cineva în stare să-i spună. Trăind cu iluzia că el n-a nici în clipa morții cea ce știa toată lumea, pentru că n-a existat un scandal mai mare decât cel făcut de singura mea soție legitimă, Letizia Anastareno, cea care nu lăsase nici urmă de lebede din sticlă, cu rame de scoici și scrumiere de coral în bazarele hindușilor, cea care încărca... Toată catifeaua ștafta o neagră din prăvăliile sirienilor și lua cu amândoi pumnii peștișorii de aur și amuletele de argint ale negustorilor ambulanți de pe strada mare, cei care îi strigau în față că ești mai vulpe decât letițiile albastre pe care le purta la gât, încărcând tot ce ieșea în cale numai pentru a-și satisface singurul lucru ce îi rămăsese din anii ei de noviciat, și anume gustul puterii și viciul de a cere fără a avea nevoie. Numai că acum nu cerșea pe la porțile cu parfum de iasomie din cartierul viceregilor, ci încărca în camioane militare tot ceea ce vroia și îi făcea plăcere, fără niciun alt sacrificiu din partea ei, decât acela de a repeta mereu, trimite socoteala la guvern. Ca și cum ar fi spus, trimite socoteala lui Dumnezeu, pentru că nimeni mai știa pe atunci dacă el trăia încă, devenise invizibil. Vedeam doar zidurile fortificate pe colina din piața armelor, palatul cu balconul discursurilor lui legendare. Ferestrele cu perdele de dantelă și ghivece cu flori, cel care noaptea privit nu numai din oricare colț al orașului, ci chiar și din largul mării, semăna cu un vapor cu abur navigând pe cer, căci îl zugrăviseră totul în alb și îl iluminaseră cu becuri adevărate pentru a sărbători vizita cunoscutului poet Ruben Dario, Deși niciunul din semnele acestea nu era o dovadă sigură că el s-ar fi aflat înăuntru, din potrivă ne gândeam noi și pe bună dreptate, bănuind că toată acea paradă a vieții nu era decât un artificiu militar prin care se încerca să se pună capăt zvonului tot mai puternic, cum că el ar fi căzut într-o criză de misticism senil că renunțase la fasturile și vanitatea puterii, impunându-și singur penitența de a-și trăi restul anilor, Într-o stare de umilință totală, fără niciun fel de bucurii sau plăceri, încins cu o aspră de tortură și tot felul de fiare colțuroase, pentru a-și flagera trupul, nemâncând decât pâine de secară și fără nimic altceva de băut, în afară de apă din fântână, iar pentru dormit nimic altceva decât lespezile pardoselei dintr-o chilie de pedeapsă din Mănăstirea Calugărițelor bașce pentru a-i se ierta păcatul de a fi trăit cu o femeie, făcându-i un copil împotriva voinței acesteia, și care numai pentru că Dumnezeu e mare și atotputernic, nu-și pusese încă veșmântul consacrării ei ca maică, și totuși. În vastul său regat al durerii nu se schimbase absolut nimic, pentru că Leticia Nazareno păstrase puterea în mâinile ei și era de ajuns să spună că el a poruncit să trimită socoteala cheltuierilor la guvern, formulă ușor de înțeles la începuturi, dar care odată cu trecerea timpului s-a transformat în nesiguranță și teamă, ajungându-se până acolo încât un grup de creditori mai curajoși, s-au hotărât să se înfățișeze după mulți ani cu un de facturi neachitate în fața Palatului Prezidențial, descumpăniți de faptul că nimeni nu ne-a zis nici da, nici nu, și am fost luați de ordonanța de serviciu și duși într-o sală discretă de așteptare, unde ne-a primit un ofițer de marină foarte amabil și foarte tânăr, cu glas așezat și gesturi vioaie, care ne-a oferit câte o ceașcă de cafea caldă și cu miros proaspăt din recolta prezidențială, după care ne-a arătat birourile albe și pline de soare cu plase de sârmă la fereste și ventilatoare în tavan, totul fiind atât de curat și de ordonat și inspirând atâta bunătate omenească încât oricine ar fi rămas perplex întrebându-se unde ar fi putut să fie puterea în aerul acela de medicină parfumată și cum ar fi putut să existe aici meschinăriile și cruzimile despre care se vorbea atâta din moment ce toți funcționarii aceia erau oameni cum se cade, îmbrăcați în cămăși de mătase și îndeplinindu-și îndatoririle de stat fără grabă și în tăcere? Ne-a arătat curtea interioară cu trandafiri curățiți cu foarfeca de însăși Leticia Nazareno pentru a purifica aerul dimineții de amintirea urâtă ale proșilor, orbilor și paraliticilor care fusese trimiși să moară uitați în azilurile de caritate. Ne-a arătat fostul șopron al concubinelor mașinile de cusut mâncate de rugină, paturile de cazarmă unde sclavele seraiului dormeau câte trei în celula de pedeapsă iar acum urma să fie demolat totul pentru a se construi în locul acela capela privată. Ne-a arătat de la una dintre ferestrele interioare, Ari pantins a palatului, chioșcul de lemn traforat și vopsit în verde, acoperit cu trinitarii mângâiate de soarele după amiezii de la orele patru, unde el tocmai terminase masa de prânz împreună cu Letithia Nazareno și copilul, singurele persoane care aveau voie să se așeze la masa lui, ne-a arătat legendara seibă, sub umbra căreia își agăța hamacul de in lucrat în culorile steagului pentru a se odihni în după amiezile cu mai multă căldură, ne-a arătat grajdurile unde se mulgeau vacile, putinile pentru prânză și faguri de miere, iar când ne-am întors pe aleia pe care se îndrepta el în zorii fiecarei zile pentru a asista la mulțul vacilor, tânărul ofițer de marină s-a oprit ca trăznit pentru a ne arăta cu degetul urma unei cizme noroi. Priviți, ne-a spus, e pasul lui și am rămas în contemplând talpa aceea uriașă și dreaptă în conturul căreia recunoșteam splendoarea, puterea în repaus și mirosul ca de râie bătrână al unui tigru obișnuit cu singurătatea. Și a fost ca și când l-am fi văzut pe el însuși în locul acela, simțindu-i misterioasa lui putere mai vie decât dacă ar fi fost de față, precum avea să-l și vadă unul dintre noi, care a fost ales anume pentru asta, pentru că mai marii armatei începuseră să se revolte împotriva parvenitei care reușise să adune în mâinile ei mai multă putere decât însuși comandamentul suprem, mai multă decât guvernul însuși și chiar decât el. Căci Letizia Nazareno ajunsese atât de departe cu ifosele ei de regină, că statul major prezidențial a hotărât să-și asume riscul și să-i dea voie unuia dintre noi să meargă să-l vadă. Unul singur, ni s-a spus, sperând că prin aceasta el își va face cât de cât o idee despre felul în care mergeau lucrurile în țară. Fără ca să știți dumneavoastră, domnule general, și astfel mi-a fost dat să-l văd în biroul acela mare și călduros, cu pereții albi pe care se aflau gravuri cu cai englezești, singur, de despătarul scaunului înalt din spatele biroului, sub aripile mari ale ventilatorului din tavan, în uniforma lui cu nasturi de alamă fără niciun fel de galoane, din pânză de drill alb mototolit de transpirație, cu mănușa de atlaz în mâna dreaptă așezată pe biroul din lemn masiv, unde nu se aflau decât trei perechi de ochelari mici cu rame de aur, având în spate o vitrină de cărți prăfuite care păreau mai degrabă registre de contabilitate legate în piele de om, iar în dreapta o fereastră mare deschisă complet, și aceasta tot cu plasă de sârmă, de unde se vedea tot orașul și tot cerul fără de nori și fără păsări, până în partea cealaltă a mării, și m-a încercat o mare ușurare, pentru că el părea mai puțin conștient decât toți adepții și sprijinitorii lui de imensa lui putere și părea mai omenos decât în fotografii și mai deplâns decât oricare om de pe lume, căci totul în el era bătrân și terminat, părea chinuit de o boală fără leac, că n-a avut putere nici să-mi spună să iau loc invitându-mă să o fac printr-un gest obosit cu mănușa de atlaz și mi-a ascultat cuvintele fără să se uite la mine, respirând cu mare greutate și scoțând un fel de șuier care răspândea în cameră un miros ca de creuzot, concentrat cu toată atenția în verificarea socotelilor prezentate de mine și lămurite prin exemple de școală primară, pentru că el nu înțelegea noțiunile abstracte, astfel că am început să arăt că Leticia Nazareno ne datora o cantitate de tafta egală cu de două ori distanța maritimă până la Santa Maria de la altar, adică 190 de lege și el a zis aha ca pentru el și am terminat prin a-i demonstra că totalul datoriei scăzându-se rabatul special pentru excelența sa era egal cu de șase ori premiul cel mare de la loterie pe timp de 10 ani și el a spus din nou aha și abia atunci m-a privit în față fără ochelari și mi-am putut da seama că ochii lui erau timizi și înțelegători și mi-a răspuns cu voce domoală ca de armoniu că-i limpede că socotelile noastre erau exacte și juste și că fiecăruia trebuie să-i dea ceea aceea al lui, a zis el, așa că trimite socoteala la guvern. Astfel era el, într-adevăr, pe vremea când Leticia Nafareno îl făcuse să se nască din nou, fără apucăturile acelea de animal sălbatic, cum scuse Bendicion Alvarado, dezobișnuindu-l să mănânce din mers cu farfuria într-o mână și lingura într-alta, pentru a mânca împreună câte ștrei la o măsuță ca de plajă, sub chioșcul de lemn verde acoperit cu trinitarii, copilul în fața lui, iar ea, între amândoi, arătându-le cum trebuie să se poarte un om civilizat în timpul mesei și cum e sănătos, punându-i să stea cu spatele lipit de spătarul scaunului, să țină furculița în mâna stângă și cuțitul îndreapta, în dreapta, să mestece fiecare îmbucătură de câte 15 ori într-o parte și de 15 ori în cealaltă parte cu gura închisă și capul sus, fără a le lua în seamă protestele lor că parcă ar fi la cazarmă, învățându-l să citească după masa de prânz iarul oficial, unde el figura ca patron și director onorific, el punea în mâini de ce se așeza în hamacul atârnat sub umbra uriașei seibe din curtea familiei, spunându-i că era de neconceput ca un șef de stat să nu fie la curent cu ceea ce se petrecea în lume, îi dădea ochelarii cu ramă de aur și îl lăsa să se bălăcească în lectura noutăților și știrilor despre el însuși, în timp ce ea îl învăța pe copil cum să arunce și să primească mingea de cauciuc, așa cum învățase ea la mănăstire, și el se regăsea pe el însuși în fotografii atât de vechi, încât multe dintre ele nici nu erau ale lui, ci ale unui dublu care murise de mult și al cărui nume nu și-l mai putea aminti. Se vedea prezidând Consiliul Ministrilor de Marți, la care nu mai luase parte de pe vremea cometei, lua cunoștință de frazele istorice pe care le rostise în fața ministrilor lui atât de învățați, citea și picotea sub căldura înăbușitoarea a doua miezelor de august, scufundându-se puțin câte puțin în zăpucul siestei și murmurând numai pentru el, Drace ce zi tâmpit!" Nu pot înțelege cum suportă oamenii atâta rahat, murmura el. Dar ceva tot îi rămânea din lecturile acelea, pentru că se trezea după puțin timp cu câte o idee nouă inspirată de câte una din știrile citite și le trimitea ordine miniștrilor prin Letizia Nazareno și aceștia îi răspundeau prin ea, încercând să-i ghicească gândurile prin gândurile ei, pentru că tu erai ceea ce eu dorisem să fii interpreta intențiilor și dorințelor mele și erai vocea mea, erai judecata și puterea mea. Era auzul lui cel mai fidel și mai atent la vuietul de lavă continuă, al lumii inaccesibile care îl asedia, chiar dacă în realitate ultimele oracole care îi stăpâneau destinul erau cuvintele anonime scrise pe pereții closetelor pentru personalul de serviciu, din care deșifra adevărurile ascunse pe care nimeni n-ar fi avut curajul să-i răspună în față, nici chiar tu, Letizia Nazareno, cele pe care le citea în zorii zilei când se întorcea de la mulsul vacilor mai înainte de a fi fost șterse de ordonanțele de serviciu, poruncind ca pereții acestora să fie văruiți în fiecare zi, pentru ca nimeni, văzând curați și albi să nu reziste ispitei de a-și descărca mânia ascunsă pe suprafața lor, astfel că aici avea să ia cunoștință de amărăciunile puterii supreme, de gândurile nemărturisite ale celor ce prosperau în umbra lui, lingușindu-l în față și urându-l în spate, Simțindu-se în al nouălea cer atunci când reușea să decifreze taina unei inimi din cuvintele acelea scrise cu litere hotărâte de canalie perfectă, stăpân pe el însuși și pe toată puterea, începând să cânte din nou după atâția ani, contemplând prempânza cețoasa Baltachinului, somnul matinal de balenă fără apă, al singurei și legitimei sale soții, Letitia Nazareno, trezește-te cântă, e șase în sufletul meu, marei la locul ei, viața continuă, Letitia, viața imprevizibilă a singurei femei care obținuse tot ce-și dorise. Mai puțin neînsemnata favoare de a se trezi dimineața alături de ea în același pat, pentru că el pleca îndată după ultima dragoste, a târna felinarul în cuiul de lângă ușa dormitorului de burlac bătrân, în cui cele trei broaște, punând cele trei zăvoare și cele trei lacăte, și se trântea pe dușumea cu fața în jos, îmbrăcat și singur, așa cum o făcusem în toate nopțile înainte de a te cunoaște pe tine. Așa cum a făcut-o fără tine până în ultima dintre nopțile lui de înnecat singuratic, întorcându-se după fiecare mulț în camera ta mirosind a animal de pădure pentru a-ți da în continuare tot ceea ce doreai, mai mult decât moștenirea fără măsură de la mama sa, Bendicion Alvarado. Mai mult decât și-a putut dori oricare om de pe lumea asta, nu numai ei, ci tuturor neamurilor ei nesfârșite, care soseau din toate insulițele necunoscute ale antilelor, fără nimic pe ele în afară de piele și fără niciun alt titlu, în afara numelui de Nafarenos, familie de bărbați aspri, pricepuți în toate și de femei arse de febra în și atât de lacome că au luat cu asalt depozitele de sare, magazinele cu tutun, bazinle de apă potabilă, privilegii vechi cu care el îi favorisase pe comandanții diferitelor arme pentru a-i ține departe de altfel de ambiții, și pe care Letitia Nazareno le smulsese încetul cu încetul prin ordinele lui pe care nu le dădea, dar le aproba de acord, astfel că a aprobat abolirea sistemului barbar de executare prin dezmembrarea trupului cu ajutorul cailor, încercând să pună în funcțiune scaunul electric dăruit de comandantul infanteriei marine de debarcare, pentru ca să ne bucurăm și noi de metodele cele mai avansate de ucidere ale civilizației și a vizitat laboratorul de groază al fortăreței din port unde călăii îi alegeau pe deținuții politici cei mai detemut pentru a se antrena cu mânuirea tronului morții, ale cărui descărcări electrice absorbeau întreaga putere electrică din oraș, ajungând să cunoaștem cu precizie ora exactă a experimentelor mortale, pentru că rămâneam complet pentuneric, cu respirația tăiată de groază, păstram un moment de reculegere în bordelurile portului și beam câte un pahar în cinstea celui dispărut, nu o singură dată, ci de mai multe ori, pentru că majoritatea victimelor rămâneau atârnate în centurile scaunului, scoțând fum și mirosind a carne friptă ca un cârnat, dar urlând încă de durere până când celui ce îi se făcea milă de ei, după alte încercări nereușite, îi liniștea prin câteva gloanțe de carabină. Numai pentru a-ți face pe plagă Leticia, căci de dragul tău am deschis închisorile și a autorizat din nou repatrierea dușmanilor lui, promulgând un decret militar pentru ca nimeni să nu mai fie pedepsit din delict de opinie, nici urmărit pentru ideile sale intime, convins din toată inima în plenitudinea întomnării lui, că până și cei mai aprigi adversari aveau dreptul să se bucure de liniștea și tihna de care se bucura el în nopțile calme din ianuarie, cu singura femeie care meritase să-l vadă fără cămașă, în pantalonașii aceia lungi și largi, cu enormul testicul umflat de hernie, strălucind în lumina lunii de pe terasa palatului, de unde contemplau împreună misterioasele sălci plângătoare trimise în dar de sărbătorile Crăciunului, de către regii Babiloniei pentru a le planta în grădina ploilor, bucurându-se de razele soarelui care ajungeau până la ei prin apele perpetuie ale grădinii, ori de polară încurcată în pletele verze ale sălciilor, cercetând universul prin posturile de radio, interferate mai mult în glumă de emisiunile de pe planetele căzătoare, pe vremea când ascultau în fiecare zi radioromanele de la Santiago de Cuba, cele ce le lăsau în suflet un fel de neliniște ciudată, dorindu și altceva, Decât să trăim până mâine, să vedem cum se termină nenorocirea asta. Jucându-se cu copilul înainte de a se duce la culcare pentru a-l învăța tot ceea ce se putea ști despre mânuirea și păstrarea armelor de război, singura știință de pe pământ pe care el o cunoștea mai bine decât oricare altcineva. Deși singurul sfat pe care l a dat vreodată a fost să nu dea niciodată un ordin, dacă nu ești sigur că are să fie îndeplinit. Obligându-l să-l repete atât cât a crezut că e necesar, pentru ca să nu uite că singura greșeală pe care nu avea voie să o săvârșească în viața lui de om investit cu putere și autoritate e să nu dai un ordin dacă nu ești sigur care să-ți fie îndeplinit sfat care părea să-i vină mai degrabă de la un bunic pățit și nu de la un tată înțelept și pe care copilul nu și-l-ar fi uitat niciodată chiar dacă ar fi trăit cât el, căci le repeta mereu pe când avea șase ani și tocmai îl pregătea să tragă prima dată cu tunul a cărei bubuitură catastrofală am trecut-o în seama îngrozitoarei furtuni uscate cu fulgere din senin și tunete vulcanice, cea care a adus vântul polar pe bulevardul Comodorul Rivadavia a întors marea pe partea cealaltă și a luat pe sus circul cu animale abia sosit în piața veche din portul vânzătorilor de sclavi, obligându-ne să prindem elefanții cu năvoadele, să scoatem apa din paiațe și să dăm jos girafele urcate pe trapeze din cauza furtunii, care numai printr-o minune n-a făcut să eșueze vaporul cu banane din care la puține ore după aceea avea să coboare tânărul poet Felix Ruben García Sarmiento, cel ce avea să devină faimos sub numele de Ruben Darío, căci spre norocul nostru, pe la orele patru ale acelei după amieze, marea s-a liniștit complet, aerul spălat s-a umplut cu furnici zburătoare, iar el s-a apropiat de fereastra dormitorului și a văzut vaporașul alb la adăpostul colinelor din port, a plecat pe dreapta și cu catargele retezate, dar navigând în afara oricărui pericol prin lumina purificată de pucioasa furtunii, și l-a văzut pe capitan dând ordine din înălțimea cabinei lui pentru executarea manevrei dificile în onoarea ilustrului pasager îmbrăcat în surtucul lui de postav negru și vestă ca de preot și despre care n-avea să audă decât în noaptea din duminica următoare când Leticia Nazareno i-a cerut favoarea de neconceput de a o însoți la spectacolul liric de la Teatrul Național și el a primit fără să șoie. De acord. Am așteptat trei ceasuri în picioare sufocându-ne în căldura umedă de la patru în hainele de gală pe care ne-au obligat să le îmbrăcăm în ultimul moment, când în sfârșit s-a auzit imnul național și ne-am întors fețele aplaudând spre loja cu semnele patriei, unde a apărut novicea durdulie cu pălărie de pene plisate și coz de vulpi nocturne peste rochia de tafta, așezându-se fără să salute lângă infantele în uniformă de seară, care a răspuns aplauzelor printr-un crin ținut în mâna fără mănușă de atlaz și strângând pumnul așa cum îi spusese mama sa că făceau prinții în vremurile de demult. Nu am văzut pe nimeni altcineva în loja prezidențială, dar în timpul celor două ceasuri cât a ținut recitalul, am avut certitudinea că el se afla acolo. Îi simțeam prezența invizibilă preocupată ca destinul nostru să nu fie corupt de dezordinea poeziei, hotărând intensitatea trăirii, dragostei și morții din colțul cu penumbră al lojei, de unde l-a văzut fără a fi văzut pe minotaurul furios al cărui glas de răsărit marin l smuls din locul și din trupul lui, și l-a făcut să plutească în aer fără ai cerevoie, voie, l cu tunetul de aur al trompetelor limpezi, purtându-l peste arcurile de triumf ale lui Marte și Minervei, zguduindu-l cu o glorie ce nu era a dumneavoastră, domnule general, făcându-l să-i vadă pe atleții eroici ai stindardelor zăvozilor negri, puternici cai de război cu copite de fier suliți și lâncii de paladin cu panașe înalte, ce duceau cu ei drapelul străin spre onoarea și cinstea unor armate care nu erau ale dumneavoastră, să vadă trupa aceea de tineri vitej care sfidaseră soarele roșu al verii, zăpezile și vânturile iernii neîndurate, negurile și nopțile și ura de moarte, pentru splendoarea eternă a unei patrii nemuritoare, mai mare și mai grorioasă decât toate cele visate de el, în lungile deliruri din vremea frigurilor lui de soldat desculți, făcându-l să se simtă sărac și mărunt, sub cutremurul aplauzelor de la sfârșit, aprobate de el din penumbră, gândindu-se, mama mea bendițion Alvarado, aceasta este cu adevărat o paradă nu ca pe care mi le organizează mie, nenorociții ăștia, simțindu-se încă o dată mărunt și singur. Apăsat de căldură și înnebunit de țânțari, printre coloanele aurii și catifeaua veștedă din loja de onoară, draceh, cum e posibil ca indianul ăsta să poată scrie un lucru atât de frumos, cu aceeași mână cu care se șterge la fund?" se întreba el, atât de exaltat de descoperirea frumuseții scrise, că încerca să-și uriașele picioare de elefant captiv în ritmul marșurilor triumfale, Adormea în legănarea vuietului gloriei din cântecul sonor al corului, pe care Leticia Nazareno îl recita pentru el sub umbra falnică a seibei din curte. Transcria versurile pe pereții closetelor și încerca să recite și el din memorie întregul poem în olimpul cald al balegilor de vacă din grajdurile pentru mulți. Când s-a cutremurat pământul sub încărcătura de dinamită care explodase înainte de timp, în porbagajul automobilului prezidențial din garaje îngrozitor domnule general, o conspirație atât de bine organizată că luni și șirdbacea mai găseam încă prin tot orașul bucății de fier răsucit din mașina blindată, în care un ceas mai târziu urmau să urce Letithia Nazareno și copilul pentru a face piața de miercuri că ce limpede. Atentatul a fost împotriva ei, domnule general. Nu încape nicio îndoială. Și atunci, el s-a lovit cu palma peste frunte, drace, cum de-i cu putin să să nu fi prevăzut? La ce mai era bună legendara lui Clarviziune, dacă n-a înțeles că toate cuvintele acelea de pe pereții closetelor nu-l vizau pe el, ca de obicei, nici pe vreunul dintre ministrii civili, ci erau îndreptate împotriva neobrăzniciei neamului nazarenilor, cei ce ajunseseră să se înfrupte până și din bunurile rezervate puterii supreme, împotriva ambițiilor unora dintre slujitorii bisericii care câștigau de la puterea trecătoare favoruri nemăsurate și eterne. Pentru că, deși observase că diatribele inocente împotriva mamei sale Bendițion, Alvarado devenise rămăscări în gura papagalilor, Expresii alemâniei ascunse ce dospise nepedepsită pe pereții closetelor și terminase prin a ieși în stradă așa cum se întâmplase de atâtea ori, cu atâtea alte scandaluri mai mici, pe care el însuși le obligase să-și grăbească sfârșitul, niciodată nu se gândise și nici n-ar fi putut să-i treacă prin cap, că ar fi fost atât de feroci încât să ajungă până acolo și să pună în porbagajul limuzinei două quintale de dinamită chiar în curtea Palatului Prezidențial criminalii. Cum defuseze posibil să se scufunde atât de mult? în extazul bronzurilor triunfale, încât mirosul lui de tigru înlănțuit, să nu fi recunoscut la timp vechiul și dulcele miros al pericolului ce dracului a convocat de urgență Consiliul Comandamentului Suprem, 14 generali fricoși, care după atâția ani de liniște și ordine primite la a doua mână, îl revedeam la doi pași de noi pe bătrânul incert, a cărui existență reală era cea mai simplă dintre enigmele sale, ne-a primit așezat în scaunul cel mare din salonul de audiențe, în uniforma lui de simplu soldat mirosind aurină de sconci și purtând niște ochelari mici cu ramă de aur, pe care nu-i văzuseră nici în cele mai recente portrete, mai bătrând și mai în afara timpului decât ne-am fi putut închipui, căci cu excepția mâinilor palide fără mănușile de atlaz, ce nu păreau a fi mâinile adevărate ale unui militar, ci ale unui om mult mai tânăr și mai milos, totul era ruinat și sumbru. Și cu cât îl recunoșteam mai mult, cu atât ne convingeam că nu mai rămăsese în el decât o ultimă suflare de viață. Dar era suflarea unei autorități inapelabile și devastatoare, pe care cu mare greutate abia deși o putea stăpâni el însuși atunci, ca pe un cal nărăvaș, fără a mișca măcar din cap în timp ce îi prezentam onorul de general și comandant suprem și luam loc în fotolile aranjate în cerc, când în sfârșit și-a scos ochelarii, și-a început să ne cerceteze pe rând cu ochii aceia meticuloși care cunoșteau ascunzișurile de nevăstuică ale intențiilor noastre nemărturisite niciodată, și-a luat-o de la capăt, fără milă, unul câte unul, îngăduindu-și să stăruiască asupra fiecăruia atât cât considera necesar, pentru a stabili cu precizie cât de mult ne schimbaserăm din după amiaza cețoasă a memoriei lui, când ne conferise cele mai înalte grade arătându-ne cu degetul după impulsurile de moment ale inspirației, și pe măsură ce îi scruta, începea să se convingă din ce în ce că între acești 14 dușmani ascunși se aflau autorii atentatului, dar în același timp se simțea atât de singur și de fără apărare, încât abia de-a clipit, abia de-a ridicat fruntea pentru a le cere acum mai mult ca oricând să rămânem uniți pentru binele patriei și onoarea armatei, recomandându-le energie și prudență și acordându-le în alta cinste de a descoperi neîntârziat pe autorii atentatului pentru a-i da pe mâna justiției militare, Asta e tot, domnilor, a conchis el, știind că autorul era unul dintre ei, sau toți la un loc, și răni de moarte de convingerea fermă că viața în Nazareno nu mai depindea de voința lui Dumnezeu, ci de înțelepciunea cu care el va reuși să o apere de amenințările care mai devreme sau mai târziu aveau să se împlinească în mod sigur blestemate să fie. A obligat-o mai întâi pe ea să-și suspende obligațiile publice, apoi i-a obligat neamurile cele mai lacome să renunțe la toate privilegiile care ar fi putut să deranjeze forțele armate, pe cele mai înțelegătoare numindu-le în posturi de consul pe viață, iar pe cele mai îndărătnice pescuindu-le noi dintre resturile de manglieri putrezi de lângă piața de legume și abia după aceea a apărut pe neanunțate, după atâția ani de absență în scaunul lui cu spătar înalt din salonul Consiliului de Ministri, hotărât să pună capăt infiltrării clerului în afacerile statului pentru ca să te scot pe tine din mâinile dușmanilor Letizia. Deși, după cercetări minuțioase asupra generalilor din Comandamentul Suprem urmate de măsuri drastice, se convinsese că în afara generalului șef, care era cel mai în vârstă dintre prietenii săi, alți șapte dintre ei erau credincioși fără nicio rezervă, dar fără nicio putere împotriva celorlalți șase generali, enigmă care făcea ca nopțile să-i pară mai lungi, chinuindu-l cu senzația de neînfrân că Letithia Nazareno se apropia implacabil de sfârșitul ei, i -o omorau în mâinile lui... În ciuda rigorii cu care poruncise să-i se guste mâncarea după ce descoperiseră un os de pește într-o felie de pâine și să se măsoare puritatea aerul pe care îl respira, temându-se că s-ar fi putut să-i toarne o travă în pompa de flit, căci o vedea din ce în ce mai palidă în timpul mesei și simțea cum rămânea fără glas la jumătatea dragostei, torturat de gândul că i-ar fi putut turna friguri galbene în apa de băut, vitriol în colir, și tot felul de alte invenții ale morții care amărau clipă de clipă zilele acelea și îl făceau să sară din somn, zguduit de coșmarul trăit, că Letizia Nazareno își pierduse sângele în somn din cauza unei vrăji indiene, înnebunit de atâtea pericole închipuite și amenințări adevărate, că îi interzisese să mai iasă în stradă fără a fi însoțită de puternica escortă prezidențială instruită să o moare pe loc și fără judecată pe oricine, dar ea nu avea stâmpări domnule general. Își lua copilul și el o vedea cum se urcă în noul automobil blindat și se despărțea de ei făcându-le semne de noroc din balconul interior, rugându-se mama mea bendițion Alvarado, apără-i, fă ca glonțul să ricoșeze din hainele ei, îmblânzește-i pe nebun mamă, dă gândul îl de pe urmă, Ne având nicio clipă de liniște, până când nu auzea din nou sirenele escortei intrând în piața armelor și o revedea pe Leticia Nazareno străbătând curtea palatului cu copilul de mână. Sub prima lumină verde a farului, agitată și fericită în mijlocul soldaților din gardă, încărcați cu fazani vii, orhidee din Envigado, orșiraguri de beculețe colorate pentru noaptea Crăciunului așteptat deja pe toate străzile prin firme luminoase pregătite din ordinul lui, pentru a-și ascunde neliniștea și așteptându- o în capul scării, pentru a simți că trăiește, că ești încă vie în mirosul de naftalină din cozile de vulpe albastre, în sudoarea acră a părului tău de neajutorată.